Maboto Seseseka alitoka katika jamii ya watu waliofahamika kama wakbandi Alizaliwa mnamo mwaka 1930 katika mji wa Lisala huko Belgian Congo. Mama yake alikimbia hakikashi za chifu kijijini kwao, alikimbilia katika mji wa Lisala na kufanikiwa kupata ajira ya kuhudumu katika hoteli fulani. Kwa majina aliitwa Marie Madeleine Yemo yeye mdumu katika hoteli hiyo akafanikiwa kukutana na bwana Alberti Bemani ambaye alikuwa ni mpishi katika familia ya jaji wa mahakama mwenye asili ya Beljiki baada ya kuanzisha mahusiano hayo Maria Magdalene Yemo akapata ujauzito na kujifungua mtoto wa kiume akapewa jina la Mobotu jina hili lilitolewa na mjomba na kwa bahati mbaya, bemani, ambaya alikuwa ni baba mzazi wa Mobutu Haka wakati mubutu wakiwa na umri wa miaka nane tu Hivyo, akalelewa na mjomba na babu Kifo, cha baba, kikaifanya familia yu wete zaidi kwa ndugu kwani watoto kwa ujumla, walikuwa ni wanne kwa idadi Mobou akajikuta anapata bahati ya mtende kwani mkewajaji ambapo baba yake alikuwa aifanyia kazi, alitokewa kuvutiwa naye, na hivyo akaanza kumfunisha kusoma na kuandika. na kujifunza lugha ya Kifaransa ambapo ilikuwa ni luharasmi katika kipindi hicho cha ukoloni. Elimu yake ya awali alipata katika mji m kuyo kama Leopardvillele ambayo ni sasa sasa. Na baada ya muda, Hamia alikuwa mmoja wa Katville ambapo akajiunga na shule ya Katoliki na kuendelea na elimu. Darasani alifanya vizuri sana na hata kwenye michezo pia. Alikuwa akipeperusha vema bendera. Alikuwa mcheshi na mtu asiyeishiwa na vituko wala vichekesho. Zaidi ya kuwa vizuri sana darasani, alikuwa ni mtundu. Mfano mwaka 1949 aliamua kukoa boti na kuelekea Kinshasa ambapo alikutana na binti fulani mlimbwende na kuamua kula na ya raha za dunia ili hali yeye ni mwanafunzi akiwa anamalizia shule alipelekwa jela na kuhukumiwa kuhudumu jeshi la ukoloni kwa muda wa miaka saba hii ilikuwa ni adhabu ya kawaida kwa wanafunzi wa tokutu jeshi likambadilisha likamfunza na kuwa mtu sawia akawa ni mtu wa kujisomea magazeti na vitabu kila alimaliza mafunzo na shughuli zake za kijeshi Akajikuta anaingia taratibu kwenye uandishi na mara akawa mwandishi. Kwa kuwa umri wa kuwa ulikuwa umesha wadia, akaamua kufanya hivyo na kwa kuonesha ana bado na kanisa hasa kwa kumfanyia apati zabu kukaa miaka saba kwa kosa alilofanya akiwa mwanafunzi katika shule ya kanisa, akaamua ku mke njia kanisa. Na tena sherehe ya harusi yake iljabia pombe zilizonunuliwa na kila senti ya mshahara wake ambao alikuwa nadduuliza akiwa jeshini. Mwaka 11 akaacha jeshi na kujikita katika kazi zake za uandishi wa habari. Kuingia kwake kwenye uandishi wa habari kamfanya ansuhutaa na wasomi wa Kikongo ambao walikuwa wa kijaribu kupinga utawala wa kikoloni kutokana na umakini wake na umahiri wake katika kazi ni hapo ndipo alipojikuta anafahamanana na Patrice Lumumba na kuwa mtu wake wa karibu. Wapo waliokuwa wanadai Mobutu alijiweka karibu na Lumumba kwa vile alikuwa amepewa hongo na wazungu wa kibelgiji na kuwa kibaraka wao ili waweze kumpeleleza Lumumba na harakati zake. Pasipo Lumumba kufahamu haya yote akawa anaendeleza harakati zake kwa juhudi na maarifa akiwahusisha wakongo wenye uchungu na nchi yao. Nyota ya Mobutu ilianza kunga mwaka moji na tisini katika hafla fulani iliandaliwa na ubalozi wa marekani kule ubeligiji. Ambapo msafara wa Afrika kutoka Kongo ulipo alikuwa na kila mwanaubalozi, ubalozi. Akapuwa kazi ya kuzungumza na kila mkongo mmoja mmoja lengo likiwa ni kuelewa malengo na mitazamo yao. Juu ya nini wanafikiria juu ya nchi yao ya Kongo kama hivyo wameshapata uhuru. Siku iliyofuata, Mwalazi ukafanya kikao kikubwa kwenye tasmini tafrija ya, ya jana. Hamali kila aliyezungumza kuhusu jana hakuacha utaje umahiri wa mtu wa karibu wa Patrice Lumumba. Wote walimuona ni mtu makini sana, Wakayona future yake ikiwa bright si mwingine bali alikuwa ni bwana Mobutu Sese Seko. Kutokana na mchango wa Mobutu katika ujenzi wa serikali ya taifa la Kongo chini ya rais Joseph Kasavubu na waziri wake mkubwa na Patrice Lumumba. Akawa ni mtu mwenye kuaminiwa sana na ni hapo ndipo mkulu Mkulumba aliamua kumpa cha kanali katika jeshi la Kongo. Hamsha hamsha za Amerika na wa Belgiji juu ya madini ya Kongo na namna Patrick Lumumba alipoamua omba kwa Uarusi ili kuweka mambo yake sawa. ni chachu kwa Patrick Lumumba kuanza kuchukiwa. Chokie zikapandikizwa mpaka kwa rais Bwana Kasavubu huku akipewa msaada ndani ya Marekani na Ubelgiji akataka muondoa Lumumba madarakani ili na nguvu za uwaziri mkuu Lumumba alilijua hili mapema Huu ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Mobutu Sese Seko kwani kulikuwa na pande mbili zenye nguvu na zote alikuwa anazisikiliza Patrice Lumumba alimtaka Mobutu amkamate Kasavubu na kumtia ndani Vivyo hivyo kasavubu ambaye alikuwa ni Rais alimtaka Mobutu Seseko na Mkamati Lumumba na kumtia ndani. Kiukweli Urusi haikupendwa Kongo, yani wanasiasa walikuwa zaidi ya Wamaekani na Wabelgiji. Zaidi mataifa ya maharibi ndio aliochangia kwa kiasi kikubwa malipo ya wanajeshi wa serikali ya Kongo. Na tena vyazo vingi ndani na nje, bikamsubu goma sana mobutu kuachana na Patrice Lumumba badala yake kuwa awe upande wa Kasavobu ambaye alikuwa ni rais wa Kongo wakati hule. Huo ulikuwa ni mwanajamzuri kwa Mobutu kuamua kidyake. Bila hiyana, akatangaza juu ya kutokuwa na imani kwa rais Kasavobu na pia kutokuwa na imani kwa waziri mkuu ambaye alikuwa ni Patrice Lumumba hivyo tarehe 14 Septemba 1960 Mabutu akafanya mapinduzi na kumpindua rais Kasavubu na baraza la mawaziri la Patrice Lumumba ili washangaza wote Kasubavu na Lumumba zaidi Mabutu akatangaza nchi kuchukuliwa na wazuzoni mpaka wana siasa hao wawili watakapotoa tofauti zao na kusiweka pembeni Lumumba hakupendezwa na haya hata kidogo na kuamua kukibia kwenda mji wa Stanleyville ili kuanzisha serikali yake Mobutu na wanajeshi wake wakaanza msako mkali huku Kasavubu akiwa amerejeshwa kuwa rais wa nchi na mwezi wa 12 mwaka 1960 wakamkamata Patrice Lumumba na mwezi mmoja mbele ikatangazwa ameuawa na mwaka huo huo Mobutu akatangazwa kuwa mkuu wa majeshi ya Kongo uchaguzi uliofanyika mwaka 1965 ndio uliompa nguvu Mobutu waziri mkuu Moïse Tshombe ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa Congolese National Conversation alishinda uchaguzi kwa kura nyingi katika uchaguzi wa Machi 1965 lakini kwa alimtunuku kiongozi wa upinzani Everest Kimba na kuwa waziri mkuu hata hivyo bunge lilipinga uteuzi huu kutokana na mgogoro huu uliosababisha serikali kuyumba Mobutu akajiongeza na kuamua kufanya mapinduzi ya kijeshi namo tarehe 25 Novemba 1965 Akaitisha utawala wa dharura na katika kuhakikisha mambo yanakwenda sawa akautangazia umma kwamba hakutakuwa na vyama vya siasa kwa muda wa miaka mitano. Mapendozo haya yakifuatiwa na shughuli za kibunge na kupitia nguvu yake ya uraisi akaamua kupunguza majimbo ya utawala na kubakiza majimbo machache huku akiunganisha vyama vyote vya wafanyakazi na kuunda chama kimoja kutokana na wengi kutoridhishwa sheria kali zilizotungwa huku wazabu kama kuteswa, kufungwa au kunyongwa zikitekelezeka hazarani, ili tu weka mafundisho kwa wengine. Mabutu akabadilisha majina ya miji na kuipa majina ya Kiafrika. Akawakataza mapadi na wachungaji kuapa au kubatiza watoto majina ya kizungu. Akaongeza na jina lake na kujiita Mabutu Seseseko Nkukubendu wa wazabanga shujaa mashujaa mshindi ambayo kwa ujasiri na kutokubali kushindwa atashindana na kushinda na kuacha moto nyuma yake mara alijaribu bila mafanikio kubadilisha katiba ili ajiite rais wa maisha katika chaguzi mbili za mwaka 1977 na mwaka 1984 akawa ndiye mgombea pekee wa kiti cha urais na tena akajipandisha cheo cha kujiita field marshal na mara akabadilisha staili yake ya kuwaua na kuwatesa watu. Badala yake akaanza kuwahonga wapinzani wake na kuwapa vio, akajilimbikizia fedha nyingi katika benki za Uswis. Alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kuwa karibu na mataifa ya Ubelgiji, Marekani na Ufaransa, na kama walikuwa wakifurahia walishokuwa akikifanya. Urusi haikuwai kuwa na urafiki hata kidogo hasa baada ya mauaji ya Patrice Lumumba. Na taratibu mapenzi ya mataifa makubwa kwa Mobutu yakaanza kupungua. Hivyo kupelekea kupungua kwa feza zilizo tumika kulipa mishahara wa wanajeshi wa Taifa la Kongo ambao walimuunga mkono Mobutu. Na hapo ndipo vijana walipopata mwanja wa kuanza kuonyesha nia ya kuibadilisha Kongo. Kiafya Mobutu hakuwa sawa. Kwani alikuwa akisumbuliuwa na ugonjwa kansa na akiwa safarini nchini Switzerland mwaka ilifumoje 1997, Vugu saba la kutaka kupindua nchi likaanza taratibu, huku Rais wa Uganda wana Yori Museven na zrimku wa Rwanda wakati huo wana Pau Kagame, wakimunga mkono na kumsaidia Laurent Kabila. Mobutu akajikuta Hana Ujanja, utahidi ya kukimbia nchi, akajikuta anakimiliatogo, togo ambapo baada mda akaombwa aondoke hivyo akaelekea Moroko ambapo alipata hifadhi ya muda na mwezi Septemba mwaka 1997 akafariki dunia na hiyo ndio sehemu ya kwanza ya maisha ya Mabutus Seseko Mnaishi wa George Mirambo